כן, אני, אני, אני יכול להתחתן עם הבן אדם הזה. זו בעצם המשימה שלנו ב, אה, במפגשים, ואת זה אנחנו ננסה לתת קצת כלים כדי לקבל את ה... כדי באמת לעשות את זה קצת יותר אה, מעשי, פרקטי ויישומי. אז, אבל, בגלל שזה השלב כאילו הסופי של התהליך, יש עוד, הרבה, יש עוד הרבה מה לעשות הרבה לפני. זאת אומרת, כל התכנון, כל החוויה הפנימית, שאיתה אני מגיע למפגש, התיאור שיושב לי בראש, לבדוק שבאמת התיאור הוא כמו שצריך, תיאור אמיתי, תיאור נכון, להתחיל להשיג במרכאות את השידוכים, את הפגישות, את ההצעות, להתנהל מול השדכנים או מול מי שעושה את זה באתרי כירויות או מול...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 ניתן עוד תכנים, וניתן דפי עבודה, תרגול, יהיה משהו באמת עוד יותר עשיר, גם כאן ברוך השם יש הרבה הרבה תוכן שאפשר וכדאי מאוד ליישם, אבל בעזרת השם בהמשך זה יהיה עוד יותר רחב, וכמו שהזכרתי כבר, אתם כמובן מוזמנים ויכולים, תוכלו לקבל את השדרוג של החלק הספציפי הזה. תוכלו לקבל את השדרוג ללא תוספת תשלום, בעזרת השם תוכלו ליהנות ממנו. ובואו נתקדם באמת לנושא שעליו אנחנו רוצים לדבר היום. אני מקווה שהספקתם כבר לראות דופות ולהזין להדרכות ששחררנו כבר במהלך הימים האחרונים. גם הדרכת הבונוס וגם המפגש החי של המחזור הקודם של הקורס הזה, אז uh, מי שלא הספיק כמובן שיוכל שי, uh, לעשות את זה אחר כך וכדאי מאוד לעשות את זה. ולפני uh, שאני יורד לנושא הספציפי שעליו אנחנו, אנחנו רוצים לדבר היום, uh, חשוב לי ש... להדגיש ולעודד אתכם על, על כמה נקודות. כל, אנחנו השבוע ממש מתרכזים, רוצים להתרכז ב... בקורס הזה. למרות שבאמת הקורס נשאר אצלכם ואתם יכולים לצפות בכל הדרכות מתי שתרצו, אבל השבוע הזה לא חושב שיהיה לי אולי קצת קשה, שוב בהשגחה פרטית, כי ברוך השם, כמו שאתם רואים, הנה ה... <laughs> נולד לנו ברוך השם בן היום. <laughs> אני מקווה שאני...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 בזמן שאני ככה מרוכז במקום הזה, אז ממש כדאי לנצל את זה. אוקיי, אממ... אני הולך להשאיר ש... זמן לשאלות בסוף המפגש הזה, בעזרת השם, אבל אם בכל אופן יש אה, איזושהי שאלה, שאלה תוך כדי המפגש, קודם כל יש לכם כאן את הצ'אט למטה. ופשוט אפשר uh, לכתוב שם את השאלה. Uh, גם אם אני, אני לא אענה מיידית, אני, ברגע שיתאפשר לי אני אסתכל על זה ואני אענה. ומי שנמצא איתנו בטלפון, פשוט יסתה כוכבית אחת ויתפרץ בעדינות, ואם uh, נוכל לענות תוך כדי אז נענה, אם לא נגיד לו בוא תמתין, ואנחנו נענה בהמשך. זמן לשאלות, כדאי מאוד פשוט תוך כדי לרשום, אם יש לכם משהו שעולה לכם, לרשום את זה בצד על דף, ואנחנו... וככה תוכלו לשאול אותי בסוף. אוקיי, okay, okay. מוכנים? יוצא לדרך? כן? אוקיי, okay, יופי. אז... אנחנו נמצאים בתהליך של פגישת היכרות, של חיפוש, אנחנו מחפשים אחרי החצי השני, אנחנו מחפשים אחרי האבדה, אחרי אותו בחור או אותה בחורה שנועדה לנו כבר מזמן, 40 יום לפני פגיעת הבלד, מחיזים, יוצאת בת קול ומכריזה בין צלוני לבת צלוני. ובקיצור אנחנו יודעים ש... שהנשמה שלנו, החטי השני מסתובב פה או מסתובבת כאן, איפשהו בעולם ושנינו מסתובבים ומסתובבים ומחפשים ומחפשים ומחפשים ורוצים כבר למצוא אבל איפשהו נמצאת כאן הנשמה, החטי השני שלי כבר נמצאת צריך רק למצוא אותה אנחנו תמיד כזה פשוט, לא תמיד זה כזה פשוט, לא סתם חז"ל אמרו לנו שקשה דיווגם כקריאת ים סוף, זה לא סתם, באמת, זה באמת קריאה. אבל מה שרשוב לנו כאן, ועל זה אנחנו בעצם רוצים לדבר היום, שזה, אוקיי, מול המציאות הקשה, שעשויה להיות קשה, זה לא ש... אין אנשים שזה הולך להם בקלות, בחלק, זה גם יכול להיות. יש כאלה, זה יכול לקרות, ואנחנו באמת רוצים להגיע למקום הזה. אנחנו צריכים שזה בשליטה שלנו, אנחנו יכולים להפוך את זה אה, להיות יותר קל. אה, אבל בסופו של דבר, מדובר בתהליך שבאופן טבעי הוא לא פשוט. ו...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 והתחום הזה נמצא על הקו האמצעי בנפש. יש לנו שלושה קווים, גם על זה אנחנו עוד נדבר בתוך השם בקורס, כרגע נראה כל מיני מזכיר את זה. יש לנו שלושה קווים בנפש, קו ימין, קו שמאל וקו האמצעים. ואיפה נמצא הזוגיות? בדיוק בקו האמצעי. בקו האמצעי, בתחום חיים שנקרא שלום. ואנחנו רוצים לעבור את זה בשלום.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 שכמובן בנים זה כל העניין של התא המשפחתי וממשלה הכל מתחיל בשביל שיהיו בנים ודאי שצריך שיהיה זוגיות. מילא אומרים לנו חז"ל שבראש השנה הולך להיקבע לנו, לנו השפע הטוב שהולך לרדת לנו שנה הבאה. כמובן שאנחנו מבינים ממה שאמרנו. שבראש השנה הזה, בא לנו לטובה ממש עוד לא הרבה זמן, פחות משבועיים, או בדיוק שבועיים בעצם, בדיוק שבועיים. ועוד שבועיים, ביום עצמו, ובפרט ברגע תקיעת השופר, קובעים, נכתב לנו כל מה שהולך להיות לנו שנה הבאה, וכמובן שזה כולל גם האם אנחנו נתחתן או לא נתחתן. השפע הזה, ההחלטה הזו, נקבעת מלמעלה על ידי הקדוש ברוך הוא. האם אני אהיה שנה הבאה נשואה, נשוי או לא? <ש> ו... <ש> אנחנו צריכים לשאול שאלה פשוטה, שאלה מתבקשת.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 באמת, כותב במכתבים, שואלים אותו כל מיני עניינים וסגולות, זה מה צריך לעשות. אז אנחנו רואים שהוא כותב שני דברים עיקריים. דבר אחד, הוא כותב שהדבר הכי חשוב כדי לקדם את השידוך ואת הזיווג, זה הוספה בעירת שמיים, הוספה במצוות, הוספה במצוות הצדקה. לעשות עוד קצת מצוות, לחז... להתחזק מבחינה רוחנית.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 מה הכלי הנכון, מה הראש הנכון, מה, עם איזה גישה אנחנו רוצים להגיע כדי שבאמת נוכל להמשיך את אותו אור רוחני שוודאי ייקבע לנו, יקבע לנו ויקבע לנו בראש השנה הזה, בהתאם לפעולות הרוחניות שנעשה, שזה יימשך לגשמיות בטוב ואני אראה ואני אגלה. <אח> תראו, בחורף בקורס אנחנו הולכים יותר לדבר על הצד של המפגישה, על המקום של איך, איך אני חושף את האני הפנימי, כמו מי שצפה בסרטונים קודמים ששחררנו לקראת הקורס הזה, שכן, איך מקלפים את המסכות, איך מגיעים להיכרות עמוקה, איך באמת, איזה טכניקות של שאלת, שאלות ו... בעצם לחשוף את המימד הפנימי של האדם שעומד מולנו, שזה בעצם מה שמאפשר, ברגע שאנחנו מקלפים את הקליפה החיצונית, אז מאפשר להגיע להיכרות פנימית, ושם גם, בסוף הפנים, אז נוצר החיבור, ה... החיבור הרגשי, שהוא בעצם זה שנותן את, ה... מה שנקרא, מכה בפטיש, הוא זה שנותן את הביטחון ללכת על זה. כי בלי חיבור רגשי מאוד מאוד קשה. וכל זה, על כל זה אנחנו רוצים, נלך ל... אתם תראו, אנחנו נדבר בקורס. עד סייח. היום אני רוצה לתת דגש אחר. את הדגש של הגישה הנכונה לתוך כל התהליך הזה. גיש... עם איזה ראש אני צריך לבוא, משהו שבעצם הוא התשתית, הוא היסוד שאיתו אני מגיע לפגישות, ואז כל מה שנלמד בקורס,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 אוקיי. Okay. בשביל זה, אני רוצה להקריא, אני רוצה להקריא קטע שנכתב על ידי אדמו"ר הזקן, כן, מייסד חב"ד, הרבי הראשון של חב"ד, שהוא כותב, הוא כותב על השידוכים. הבנו, כן, הבנו, שיש איזה שפע אלוקי, של... נקבע לנו לשנה הבאה, טוב אלוקי, שנקבע לנו, בנה חי וזונה, שצריך להימשך, שהוא מחכה, הוא בתחנת מעבר מחכה לנו, פה בתחנה, כמו באיזה כספת סגורה, הוא מחכה, הוא צריך לעבור לעוש, צריך לעבור למשהו ש... ש... שיהיה נזיל, שנוכל להשתמש בזה, שנוכל לחיות עם זה פה בעולם הזה. אז השפר הזה, האלוקי הזה, האלוקות הזאת צריכה להתממש, להתגשם לתוך העולם הזה. והשאלה היא איך, מה האופן שבו זה יורד מלמעלה למטה. בואו נקרא מה אדמו"ר הזקן כן? כותב על זיווגים. זאת אומרת, איך אז, השפע של הזיווג יורד, באיזה אופן. להבין עניין הזיווג שקשה כקריעת ים סופכו לו. ומעשה דעים מטרוניתא, הייתה גברת אחת, שהיו לה, שהיו לה אלף עבדים ואלף שפחות. ואמר לה רבי יוסי שלא תוכל לזז גם, וכן היה כידוע. מה היה הסיפור שם? שהייתה שפחה, והיא אמרה שיש לה אלף, אלף עבדים, אלף שפחות,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 מובא בחסידות שלמרות שהפרנסה מגיעה משמיים, כמו שאמרנו, בראש השנה נקבע הבאנה חי ומזוני של וילף. נקבע כבר כמה אני הולך להרוויח כל שנה הבאה. כל הכסף שאני הולך להרוויח שנה הבאה כבר נקבע מלמעלה, יודע הקדוש ברוך הוא. רק מה? כדי שזה ירד מאותו תחנה רוחנית שם בעולם האצילות,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 כן, אז ודאי, גם אם השם רוצה לתת לנו שפע, אנחנו צריכים לעשות כלי טבעי גשמי, ואיך הכלי הזה צריך להיות? הוא צריך להיות כלי כזה, ש... נורמלי, זאת אומרת, טבעי. איזה משהו הגיוני כזה, ש... שגם יהודי, ש... או, או, או אפילו לא יהודי, אולי אדרבה לא יהודי, שלא מבין שהכול מגיע מלמעלה, הכל מגיע מהשם, הוא לא מבין את זה.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 אבל מה זה מתלבש בדרך הטבע, וזה מה שהוא אומר, זה מה שהיא טענה. הרי, אני בסך הכל רוצה לשדך בין בחור לבחורה, אז בוא נראה, יש איזה היגיון, יש איזה כללים מסוימים, אז בואו נעשה כלי טבעי. <אח> וזה מה שהיא חשבה. היא חשבה שכמו שפרנסה צריך לעשות כלי טבעי, גם היא תעשה כלי טבעי, שזה יעבוד לה. אבל באמת, ממשיך אדמו"ר זקן כן להסביר לנו,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 איך השידוך נסגר? לא על פי משהו הגיוני. לא על פי איזה רעיון, כאיזה כן שדכנית מככה, חדת עין, שיודעת להתאים, ו... ואז צריך ללכת לחפש שדכנית כזאת של... לא. לא זה הסדר בשידוכים. בעסקים זה מאוד עובד ככה, בשידוכים זה לא עובד ככה. כי זה נקבה שלא בדרך הטבע. עכשיו שימו לב טוב, משפט פשוט מזעזע של אדמו"ר הזקן, שימו לב טוב מה הוא אומר. ולטעם זה, זו הסיבה, ולטעם זה, כל השידוכים נגמרים על ידי שקרים ושדכן ולא על פי האמת. אתם שמעתם מה הוא אומר לנו אדמו"ר הזקן? ולטעם זה, כל השידוכים נגמרים על ידי שקרים ושדכן ולא על פי האמת. פלא פלואי. פלא פלואי. אני מסכים לסיפור אמיתי, חבר טוב שלי, שהציעו לו, בזמן שהוא היה רווק, שהציעו לו בחורה, בחורה שהוא הכיר אותה, שמע עליה, והוא לא רצה. הוא לא רצה להיפגש. ולמרות שהוא לא רצה להיפגש, אז הציעו לו עוד פעם, כמה פעמים הציעו לו והוא לא רצה, לא... זה לא התאים. למה? כי הייתה, הוא היה רווק, היא הייתה גרושה, זה לא התאים לו. אז השטחן שטחן... עשה לו תרגיל, אם בטעות או בכוונה, זה אני לא יודע. אבל הוא הציע לו אותה בחורה וקרא לה בשם אחר. קרא לה בשם אחר פשוט. וכשהוא נפגע אז הוא שמע את הפרטים, שמע את הפרטים, כנראה שהוא החסיר כמה פרטים, כאלה או אחרים, בסופו של דבר נפגשו. הוא הביא אותם למפגשים בטעות, בכוונה, זה אני לא יודע. אבל השורה התחתונה, אחרי שהוא אמר כמה פעמים שזה לא מתאים, הוא נפגש עם את הבחורה.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 ויגיד, נסתכל על תכונות האופי ונגיד, טוב, זה מתאים, זה לא, אם אני אלך באופן הזה, זה לא יעבוד. משהו שם לא ילך. צריך איזה משהו, מה הכלי, בגלל שזה לא מתלבש בטבע, אז כלי טבעי לא עוזר לזה, הוא לא, זה לא עובד שם. אני צריך כלי שהוא מעל הטבע, משהו פורץ גדר, משהו שהוא פרצת, משהו שהוא חסר גבולות.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 ולכן הכלי שצריך, יכול להכיל ולתפוס את זה, זה עניין של למעלה, למעלה, מהפכת. טעות. וזהו שרמז לה, באמת, הוא מזווג זיווגים. הוא מזווג זיווגים. אתם שומעים? לא השדכנית, לא השדכן, לא אתר היכרות.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 שלא יוכלו עבדים להלבישנו בשכלם ולנהוג הגזירה על פי שכלם. לא אם המלך גוזר משהו, השרים לא מסוגלים להבין את עד סוף דתו, הם לא מסוגלים, לכן זה לא יכול לעבור דרכם, כי זו גזירה אלוקית. מה שאין כן דבר הניתן לשליח.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 הרבה אנשים מעורבים, הרבה אנשים שכאילו הם לא, הם לא שייכים לז... לזוגיות שלנו, אבל מעורבים, מעורבים כאן שטחנים, ומעורבים כאן אתרים, ומעורבים כאן יועצים, ומשפיעים, ורבנים, והורים, וחברים, אבל יש המון מעורבות, וכל מיני דברים, וכל מיני עצות שאנחנו שומעים, וכל מיני...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 וחיים בו, ואנחנו רואים שהוא צריך לעשות כל מיני פעולות. ומאוד בקלות, מאוד בקלות, אנחנו, בגלל שהראייה שלנו היא ראייה מוגבלת, אנחנו רואים, אנחנו בסופו של דבר בעולם, ואנחנו רואים את התגובות בשומת העימים, וזה קשה, וזה מייאש לפעמים, כשזה לא הולך, ומאוד מנסים, וזה לא קורה. ואנחנו צריכים...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 זה לא מתנהל למרות שהתפאורה היא תפאורה של עולם. ומי שמדבר אליי ומי שמציע לי ומי שאומר לי ואם אני נפגש, הכל נראה כאילו באיזה מימד מאוד נורמטיבי, רגיל, נורמלי, ומתנהל בעולם. ולמרות שזה ככה, אנחנו חייבים לזכור.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 כשזה קורה עוד פעם ועוד פעם, אז נופלים ייאוש, וכבר איפה השמחה, אני לא מדבר על שמחה ועל אופטימיות ועל התלהבות. ככה צריך ללכת למפגש, אבל כששומעים שכאלה אמירות, מי, מי, מי מסוגל להמשיך ככה? Oh ואני שם בנקודה הזאת צריך לזכור, מה, מה אני מתפעל מהאמירה הזאת? איך לוקחו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 אני לא צריך את זה, אני לא צריכה את זה, אני יכול להיות משוחרר לגמרי בנוחות גמורה. איך שאני אדע שהכל זה ממנו, הוא מנהל הכל, ולכן, זה, זה הסוד, זה כאילו בדיוק הפוך, בגלל שהוא מנהל הכל, אז אני יכול לעשות הרבה יותר. ומי שחושב, מי ש...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 הכי לא איך הציור שדמיינתי שזה יהיה. אני לא יכול לפסול כלום. אני כאילו צריך להיות מקסימום פתיחות מחשבתי. ומקסימום, כאילו, להיות... איפה אני יודע? זה זיווג. תחשבו, מה זה שיש לי ציור בראש מסוים. יש לי ציור בראש, שככה צריך לי להיות בעלי. ככה צריכה להיות אשתי. למה? כי... אני חושב שזה... אני, יצחק, אני בן אדם כזה רגיש ועדין, אז אם אשתי תהיה יותר מדי כזאת מתלהבת, זה לא ילך, זה לא יעבוד. אני אעשה את זה חשבון. אם אני עושה חשבון, אבל הקדוש ברוך הוא אמר לך שהוא קובע את הזיווגים לא על פי חשבונות. המטרונית גם ניסתה לעשות חשבונות, הכל התפוצץ לה, זה לא עבד.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 ולהכיר. ולא לעצור, לא לעצור, להכיר עוד ועוד לעומק. למרות ש... אבל, טוב, לא, זה לא נראה לי, וזה לא מרגיש לי, וזה לא נראה שייך, ויש את הפגישות, זה לא מתאים. אתה... למה? למה לעצור? כי זה לא נראה לך. מה אתה עושה חשבונות? תמשיך, תכיר אותם, תיכנס פנימה. תלך לעומק. אל תוותר, אל תעצור.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 עם מחסומים, עם מסכות. יש לשבור איך? אל תלך עם חשבון שכלי. אל תלך עם חשבון הגיוני עד הסוף. תעשה עוד מאמץ. תעשה עוד להכיר, למרות את החשבון. ומה שיקרה אז, כשאתה ממשיך קדימה, וגם אחרי שלוש-ארבע פגישות, למרות שזה לא בדיוק מתיישב לך, ואתה ממשיך קדימה,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 המהות שאיתה אנחנו ניגשים לפגישות אשר זוכים בצורה נכונה עם ראש נכון. ברגע שאנחנו מבינים שזה עניין אלוקי, מהלך אלוקי, זה לא עניין טבעי, יכול לבוא ברגע אחד או בשעת אחד, במקום הכי לא צפוי, אז ודאי שצריך לעשות עבודה מאוד מסודרת ונכונה. וזה חלק, זאת אומרת, כל העבודה שאנחנו מלמדים, גם בקורס הזה, ואחר כך בתוכנית הליווי בכלל, אנחנו הולכים... להעמיק מאוד מאוד מאוד, לתת את הכלים הכי הכי פרקטיים כדי איך דווקא לעבוד במסלול הזה, במסלול שדרך ש... המסלול הזה אשר מביא את השידוך. דרך המסלול הזה, לא מסלולים אחרים. אם אנחנו הולכים עם ראש טבעי שלנו, אנחנו לא במסלול. ואז באמת זה מאוד מאוד קשה. אבל כשאנחנו הולכים במסלול הזה ולוקחים את הנקודה הזאת ומבינים איך, בא, איך זה בא לידי ביטוי בחוויה הפנימית שלי, איך זה בא לידי ביטוי בא... באופן שבו אני מתנהל מול השטחנים, איך זה בא לידי ביטוי בתיאור הפנימי של המחשבות ש... שאני, מה אני מחפש, מה אני מחפשת בשידוך שלי, איך זה בא לידי ביטוי אחר כך במפגשים, איך זה בא לידי ביטוי בקבלת החלטה. אבל השורש זה זה, זה ששידוך זה עניין אלוקי, זה לא עניין טבעי.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 ובעזרת השם, כי השם רוצה לתת לנו את הזיווגו. כי אנחנו עם, ה, עם הראייה המגושמת שלנו לא נותנים לזה לקרות, אנחנו חוסנים את זה, וזה הסוד. השם רוצה, קבע לנו כבר שפע, אנחנו צריכים לעשות את הכלי הנכון, הכלי המתאים, ברגע שעושים את הכלי המתאים, אז השפע יורד, מגיע, וזוכים, בבניה, חיה, מזונה רביחיה, בשנה טובה, מתוקה, בטוב הנראה והנגלה, בשידוך, ב, ב, ב, ב, בשנה הזאת, תש, שתבוא עליהם לטובה, מי שיספיק בתשע"ד בש... עוד, מה טוב, לכו תדעו, זה, זה, זה עניין אלוקי, זה יכול לקרות עוד לפני ראש השנה, מי יודע. אבל בעזרת השם, של... של... של... בואו בוא, בוא, נכריע ונעשה ו... ו... ו... נ... לחיים, שבתשע"ה, תשע"ה זה השנה שלנו, שכל משתך זיווג, מי שתתף מי שנמצא פה ודאי צריך זיווג, הוא ימצא את הזיווג שלו, בדרך שלמעלה מתשע מטבע...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 מאוד מעניין, זה דברים, טכניקות מדהימות, שיעזרו גם לזה, בזוגיות, אבל אני רוצה עוד פעם לבקש, <מח> אם לתבוע, לדרוש מכם, <מח> קחו את הדברים ותיישמו אותם, תעשו את השינוי. אז באמת, כרגע זה תכנים שאתם צריכים ללכת ולעשות את העבודה לבד, <מח> בעזרת השם, שנה הבאה, אם ירצה השם, אם השם ייתן את הכוחות ואת הסייעתא דשמיא,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 מי שאיתנו בטלפון, כוכבית אחת מבטלת השתקה ואני אשמע את השאלות אם יש. הכל היה כל כך ברור. טוב, זה באמת דבר פשוט. ובכל אופן, יש כאן מישהו שרוצה לשאול? אוקיי, okay, בסדר גמור, אני שמח, הכל היה ברור, אני מקווה ש... שבאמת זה בגלל שהיה ברור, ולא כי דיברתי לעצמי. <אז> בכל מקרה, מי שלא הסתדר לשמוע, אז הוא בטח שומע אותנו עכשיו בהקלטה, אז יש את ההקלטות, אנחנו נחכה עוד איזה דקה, שגם באינטרנט יש את דיליי הזה, אז... יכתבו יש... יש... לנו את השאלות אם יש, ואם לא,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 זהו, אני כאן לכל שאלה. בשורות טובות, כתיבה וחתימה טובה לשאלה טובה ומתוקה. כל טוב.